Те, що не мали знаходити. «Ви боїтеся повернутися?» – спитав я. Чоловік стенув плечима. Повернуться ті, кого чекають. А хто нас чекає? Пройшли роки. Місто забуло. Люди пішли далі. Життя не зупиняється заради зниклих. Їхні слова падали в груди, як камінь. Але я не хочу залишатись тут, прошепотів я. Я хочу жити. Жінка нахилилась ближче. Тоді пам'ятай. Нестанція вирішує, повернешся ти чи ні. Повертає пам'ять. Поки хтось думає про тебе, ти живий. Поки твоє ім'я вимовляють, ти існуєш. І тоді двері за нашими спинами раптово відчинилися. В кімнату увійшов контролер, той самий, з темною порожнечою замість обличчя. Він тримав ліхтар, що світив теплим жовтим світлом. «Час!» – сказав його голос. «Один повернеться!» – всі завмерли. Контролер підніс у повітря новий квиток, чистий, порожній, ніби він тільки з друку. Той, кого пам'ятають, назвіть ім'я, люди опустили голови. Ніхто не говорив, ніхто не встиг, кімната потемніла, квиток спалахнув в його руці. Ніхто. Я злякався так, що холод пробіг по спині. «Стривайте!» – вигукнув я. «Я… я ще живий! Хтось точно пам'ятає мене!» Контролер повернув пустий погляд у мій бік. «Доведи!» «Я у мене є дружі, є колеги, є люди, які…» Я раптом замовк. Технік зник. Мій редактор не пам'ятав мене. Відео стерли. Облікові записи зникли. Я з кожною хвилиною ставав менш реальним. Контролер повільно підійшов до мене. Світло ліхтаря падало на мою руку, де блищав мій квиток. «Тебе забули», – прошепотів він. «Ні!» – видихнув я. «Ні! Назви хоч одне ім'я, яке згадає тебе, і двері відкриються!» Я відкрив рот і не зміг сказати ні слова. В голові порожньо. Обличчя людей розпливалися. Голоси зникали. Пам'ять гасла. Контролер простягнув мені руку. Час. Раптом звук. Телефон. Мій телефон завібрував о кишені. Одне повідомлення. Я витягнув його. Свідча стисла мою долоню. На екрані ім'я Анна. Дзвонить. Анна. Диспетчер. Вона пам'ятала. Контролер завмер. Світло в ліхтарі спалахнуло яскравіше. Дзвінок тривав. Я натиснув «Відповісти». «Ти ще тут?» Її голос був переляканий, тремтячий. «Я дивилася твоє відео. Воно зникло, але я встигла завантажити. Я пам'ятаю тебе. Я шукаю тебе. Я їду на вокзал». Кімната ожила. Контролер нахилив голову, не сердито, а скоріше з розумінням, «Ти маєш ім'я? Ти маєш того, хто пам'ятає?» Він простягнув мені квиток. На ньому з'явився напис. «Станція нуль, вихід». «Іди», – сказав контролег. «Поки пам'ятають». Двері позаду нього відчинилися, і вперше там була не темрява, а денне світло. Я ступив у нього, не озираючись. І станція зникла. Глава 16. Сонце різало очі, я майже забув, як воно виглядає. Повітря було теплим, живим, людським. Я стояв на площі перед вокзалом, тримаючись за парила, наче боявся, що земля під ногами знову зникне. Все виглядало знайомо, але не зовсім. Люди проходили повз, розмовляли, сміялися. Їхні голоси були справжніми, глухим відлунням підземелля. Я глянув на свій телефон, час не збіг. Ні секунди. Наче моєї відсутності не існувало. Тільки новий контакт у списку – Анна і пропущений дзвінок. Єдине, що доводило, що все було насправді. Анна чекала мене на лавці під білим парасолькою кав'ярні. Коли побачила мене, піднялась з місця, спочатку повільно, ніби не вірячи своїм очам. Потім швидко пішла на зустріч і обійняла, наче людину, яку ледь не втратила. «Ти справжній?» – видихнула вона. «Я думала, що спізнилася, що теж забуду». «Ти не забувала», – відповів я. «Саме тому я тут». Ми сіли. Вона не відводила від мене погляду. Ніби боялася, що я зникну, якщо моргне. «Я запам'ятала твоє відео», – сказала Анна. А потім воно зникло. Канал, архів, резервні копії – все з карто. Але я встигла переслати один файл другові. Він працює в кіберполіції. Сказав, що такого не буває, що це не просто злам. Я слухав і відчував, як тремтять руки. Живий. Тут. В її пам'яті. Станція не хоче, щоб про неї знали. Вона стирає сліди. Людей, пам'ять. Анна ковтнула гарячу каву, хоча вона явно обпікала губи. Але чому? Хто вона? Що це? Я довго мовчав. Не знаю. І, здається, не хочу знати. Ми говорили довго. Про все. Про ніч, яка тривала, але не залишила часу. Про людей під землею, які втратили себе. Коли ми вийшли на вулицю, щось змінилося. На протилежному боці дороги стояла літня жінка в старомодному капелюсі. Вона виглядала туманно, розмитою на яскравому сонці. Люди проходили повз неї, штовхаючи плечем, але ніхто її не бачив. Жінка дивилася прямо на мене. Її очі були порожні, Станція повернула тіло, а душу – ні. Я зупинився. Анна взяла мене за руку. «Ти її знаєш?» «Ні», – прошепотів я. «Але вона – одна з тих, кого повернули». Жінка підняла руку і вказала на мене. Її губи рухалися, але не видавали звуку. Потім вона розчинилася в повітрі, ніби її намалювали димом, і стерли. Анна зблідла. «Що це було?» Я відчув холод, що пробіг спиною. Ті, кого забули, не живуть довго. Вони існують, поки хтось пам'ятає. А коли остання ниточка обрівається, я не договорив. Бо прямо під ногами на бруківці лежало щось маленьке. Я нахилився. «Квиток. Точно такий, як мій. Білий, холодний. Тільки з одним словом. Станція нуль, повертання. Анна побачила його теж. «Це тобі?» – пошепоті. «Не знаю. Але всередині вже ворушилася тінь страху. Станція відпустила мене не назавжди. Тільки доти, доки пам'ять про мене жива». Тієї ночі я не спав, сидів біля вікна, дивився на трамваї, людей, вогні і бачив їх. Силуети, ледь помітні, прозорі, зависали біля дверей метро, на перонах, біля турнікетів. Колись живі, колись реальні, тепер тіні. Я взяв телефон і відкрив контакти. Друзі, родина, колеги. Я почав дзвонити всім – Говорити, нагадувати про себе, перевіряти, чи ще існую. Кожен голос на іншому кінці, як ковток повітря. Бо тепер я знав головне правило. Поки хтось пам'ятає, ти живий. Коли забувають, приходить поїзд. І десь у темряві, далеко під містом, лунало далеке, глухе, станція нуль. Наступна зупинка. Глава сімнадцять Квиток лежав на моєму столі, наче живий предмет. Білий, чистий, ідеально вирівняний, без жодної подряпини, ніби щойно надрукований. Але я знав правду. Він прийшов з місця, де нічого живого бути не може. Я торкнувся його двома пальцями і здригнувся. Папір був холодніший за скло, холодніший за метал. Неприродний. Станція нуль. Повернення. Слово «повернення» наче пульсувало. Спершу я зробив найлогічніше, що міг. Я викинув його в смітник. Почувши шурхіт паперу, що провалився в темний пластиковий мішок, я навіть полегшено видихнув. Смішно, правда? Звичайний клаптик картону. Але за годину, коли я підійшов до столу з чашкою кави, квиток знову лежав на тому ж місці. Там, де і раніше. Ідеально рівно. Я застигнемо, в мене вдарили струмом. В голові пульсувала одна думка. «Він не хоче там лежати». Він хоче бути зі мною. Далі я спробував його спалити. Я включив газову плиту, підніс квиток до полум'я і затримав подих. Папір повинен був загорітися миттємо. Але полум'я просто огинала його, не торкаючись. Жодної кіптяви, жодної чорної плями, ніби я тримав шматок скла. Пальці почали тремтіти. Я кинув квиток у вогонь. Він упав просто в найгарячішу частину полум'я і лежав там, незайманий. Якщо придивитися, полум'я навіть не торкалося його. Між картою та вогнем був сантиметр порожнечі. Невидимий бар'єр. Я вихопив його щіпцями, не тому, що боявся обпектися, а тому, що боявся торкнутися. І тоді вперше помітив – на звороті з'явився новий рядок. До бачення призначено. Без пояснень, без дати, без деталей. Я заховав квиток у сейф. Закрив кодовий замок. Перевірив тричі. Вночі прокинувся від легкого сухого шелесту. Серце завмерло. На грудях, акуратно складений навпіл, лежав квиток. Його холод пробивав крізь футболку, ніби лід торкався шкіри. Я відкинув його на підлогу. Він впав беззвучно. І замить знову опинився на столі. Мене накрив Панічний сміх, гучний, неконтрольований, нервовий. Я більше не боровся з собою. Цей предмет не папір. Це повідомлення. Вранці я поїхав до Анни. Вона торкнулася його пальцями, і різко відсмикнула руку Він холодний, як метал Він не горить, не рветься, не зникає Анна ковтнула повітря Це означає, що я все ще на зв'язку зі станцією, закінчив я Але чому? Ти ж повернувся я похитав головою. Може, не повністю? Вона поглянула на мене з жахом. Ти думаєш, вона забере тебе назад? Я подивився у вікно, де повільно рухався поїзд метро надземною гілкою. Думаю, у кожного, хто її бачив, є призначена дата. Коли я повернувся додому, пізно ввечері, Квитка на столі не було. Я відсув полегшення, аж поки не побачив. У списку нагадувань на телефоні з'явився новий запис. Повідомлення. Залишилося шість днів. Я не створював цього нагадування. Не відкривав жодну програму. Телефон не був у руках. Шість днів до чого? Того ж моменту з вулиці почулося далеке, порожнє, вібруюче. «Станція нуль!» І я зрозумів. Квиток не можна викинути. Він призначений мені. І коли настане день, поїзд прийде. Глова 18 Першим зникло моє відображення у ванні. Я стояв перед дзеркалом, зубною щіткою в руці, абсолютно не готовий ні до чого надприродного. Вода текла з крана, дзеркало вкрилося легким туманом, і в цю мить я усвідомив, що роблю порожній жест. Я чистив зуби, дивлячись у порожній скляний прямокутник. Там була раковина, кахель, стакан із щітками. А мене не було» жодного силуету, ні тіні, ні руху. Я схопився за краї раковини. Холодний метал упирався в долоні, доводячи, що я все ще тут. Я є. Але світ почав зі мною не погоджуватися. Я кинувся до шафи з дзеркальними дверцятами. Розчинив її порожньо. Лише світло лампи і полички з рушниками. Моє тіло... Мої руки не відображалися взагалі. Коли серце почало вибивати лютий ритм, я увімкнув фронтальну камеру на телефоні. Екран загорівся. Кімната є, стіна є, я немає. Наче камера переписувала світ, але викреслила мене. На мить екран мигнув. І в темряві. Я побачив щось інше. Потяг. Чорний. Без вікон. Силуети людей всередині, які не рухалися. Порожні. Як манекени. Станція. Вона дивилась на мене. Крізь мій телефон. Я рванув руку з таким жахом, що телефон упав на підлогу. Екран погас. І тоді я зробив наступне логічне. Зателефонував Анні. Скажи мені, що ти мене пам'ятаєш. Ти ще на іншому кінці була довгою. Занадто довгою. Звичайно, пам'ятаю. Чому ти питаєш? Просто скажи моє ім'я. Ще одна пауза. Ти що, знущаєшся? Добре, твоє ім'я. Вона почала задихатися. Здавалося, горло стискається, слова не проходять. «Я... я знаю його, але...» Її голос зірвався на шепіт. «Я не можу згадати...» В цю секунду все всередині похололо. «Анно, слухай, я зникаю. Не буквально, для світу. Я бачу себе в дзеркалі, але воно – ні, камера – ні. І тепер ти. Станція забирає мене назад». Анна заговорила пошепки швидко тремтячим голосом Я не дам цьому статися, я не забуду. Прийди зараз, будь ласка. Я вийшов на вулицю. Ніч була тиха, засніжена, світло ліхтарів падало жовтими колами. Проходячи повз вітрини магазинів, я не бачив себе в жодній, наче я привид. Люди, що йшли назустріч не торкалися плечима, не помічали. Дехто обходив, інші проходили просто крізь мене, і тільки легкий холодний вітер торкався шкіри. Я вже був напіввідсутнім. «Пам'ять про мене танула!» У квартирі Анни стояло світло. Вона відкрила двері одразу – ніби чекала за ними. «Зайди, швидко!» Я переступив поріг і побачив стіну. Всю заклеєну фотографіями. Мої обличчя, мої рухи, мої долоні, мої очі, мої силуети. Вона роздрукувала все, що могла знайти. Скріншоти, кадри з відео, старі фото – «Навіть стоп-кадри з мого каналу!» «Я пам'ятаю тебе», – Анна сказала майже крізь сльози. «Якщо фотографії не зникнуть, ти не зникнеш!» Я підійшов у притул, торкнувся пальцями однієї з фотографій і побачив, як вона почала гаснути. Повільно, як чорнила, що зникають у воді. Картинка розпливалася, блідла, розчинялася. Анна опустила руку. Господи, ні. Кожне фото на стіні почало зникати. Одне за одним, але не повністю. Залишалося лише місця, де мав бути я. Порожні силуети, як вирізана фігура зі знімку. Анна відступила, притиснувся долоні до обличчя. «Танеш?» Я взяв її за руки. «Я тут. Поки ти пам'ятаєш, я тут». Вона кивнула, але в очах я бачив жах. «Скільки в тебе часу?» «П'ять днів. Можливо, менше». Анна тихо прошепотіла. «Ми знайдемо спосіб зупинити її». Але я знав, станцію неможливо зупинити». Її не можна спалити, зламати або забути. Вона прийде. Питання лише коли. У цей момент лампочка над нами мигнула. Потім друга, третя. Світло почало гаснути одна за одною, наче невидима тінь ковзала коридором, і з темряви почувся знайомий порожній, холодний шепіт Станція нуль. Залишилося чотири дні. Анна стисла мою руку, а я зрозумів одне. Неважливо, куди я тікаю. Важливо, кому я ще потрібен. Бо пам'ять єдине, що стоїть між мною і темрявою. Глава 19. Ми з Анною сиділи над розкладеними на столі принтаутами та замітками. Її ноутбук світився ночі в обличчя, а моє тіло відкидало тінь на підлогу, але не у дзеркалі навпроти. Я вже бачив, як мої руки крізь світло стають прозорішими. Край долоні зникав, ніби його хтось зрізав лезом. Анна не плакала, просто стискала зуби так сильно, що щоки тремтіли. «Є інші», – сказала вона. «Я знайшла записи ще до того, як твій канал зник». Перед нами лежали роздруківки старих форумних постів, газетних вирізок, історій, які хтось писав і видаляв через годину. Мій брат вийшов на станції, якої не існувало. Повернувся, але перестав відображатися у вітринах. Стерті фото люди почали забувати. Залишилося сім днів. Кожна історія закінчувалася одним реченням. Квиток не викидається. Анна підсвітила червоною ручкою ім'я. Є один, хто дав інтерв'ю десять років тому. Живе на околиці. Може, він знає, що робити. Я не хочу помирати. Не хочу зникнути, розчинитися, як ті силуети у метро. І тому я просто кивнув. Будинок був старий, облуплений. Обтягнутий дротами, як рани. Ліхтарі майже не працювали, двір був у тіні, густій і холодній. Анна постукала. Довго ніхто не відчиняв. Ми вже майже пішли, коли почувся звук важких кроків. Двері розчинилися на два сантиметри. За ними чоловік, років шістдесят. Сивий, худий, очі налякані й порожні. Він побачив мене і відступив. Ні, ні, йди. Я не хочу. Я не повинен знову бачити вас. Будь ласка. Анна поставила долоню на двері. Він зникає. Ви теж були там. Ви знаєте? Чоловік затремтів, Мовчав хвилину. Дві. Потім тихо прошепотів. Заходьте, поки вам ще є куди заходити. Його квартира була заповнена фотографіями, сотнями, тисячами. Фотографій людей, яких він намагався запам'ятати. Їхніх облич, їхніх тіней. Деякі були порожні, лише фон. Лише порожні силуяти з білим провалом замість тіла. Я повернувся 20 років тому. І перше, що зробив, став фотографувати себе щодня. Я думав, якщо мам'ять стерти не можна, можливо, фото збережуть. «І що сталося?» – спитав я. Чоловік сумно посміхнувся. «Подивіться!» Він подав нам знімок. На ньому кімната, диван, двері. Мене там не було. Це було фото. Де я стояв? Сім років після повернення, ще було видно частину руки, потім півобличчя. А зараз нічого. Анна Шепче. Ви все одно живі. Живий? чоловік озирнувся, немов шукаючи когось, хто підтвердить. Сусіди не знають мого імені, поштові служби перестали приносити листи. Я розмовляю з людьми, але вони не пам'ятають мене наступного дня. Кажуть, приємно познайомитись. Щоразу заново. Він витягнув з кишені квиток. Точно такий, як мій. Станція нуль. Повернення. Але на ньому була дата. Протиставлення. Сьогодні. «Вони приходять за мною», – голос тремтів. Я чув потяг три ночі поспіль. Кожного разу ближче. Він раптом схопив мене за руку. «Ти думаєш швидше за станцію? Тікаєш? Вона не гониться. Вона просто чекає, поки світ тебе забуде. Бо станція живе там, де немає твоєї пам'яті». Я почув далекий звук. Метал зітхнув, ніби за стіною прокотилися колеса. Чоловік застиг. Очі розширилися. Вона тут. «Що робити?» – крикнула Анна. «Запам'ятовуй його!» – чоловік майже кричав. «Пам'ять – це двері, які вона не може зламати. Поки хтось пам'ятає, він живий». Двері квартири з глухим стуком відчинились самі, темний коридор, холодний вологий запах і звук потяга, що наближався під підлогою. Чоловік схопив нас і прошипів «Біжіть!». Ми вирвалися на холодне повітря ночі. Я обернувся. У вікні на третьому поверсі стояв чоловік. Позаду нього темний силует вагону без вікон. Двері відчинилися, його обличчя спокійно прийняло тінь, без крику, без боротьби, наче той, хто втумився бути непоміченим. Двері зачинилися. Вагон зник, вікно було знову порожнім. Анна стиснула мою руку до болю. «Ми знайдемо спосіб», – прошепотіла вона. Але я бачив у її очах, вона теж почала бліднути по краях, як стара фотографія. І я зрозумів жахливе – Станція не просто забирає людей, вона витирає їх зі світу, з пам'яті, з часу. А квиток у моїй кишені теплів не чекав на свою годину. Глова 20. Залишилося три дні. Так було написано у моєму телефоні, на екрані, що сам увімкнувся серед ночі. Повідомлення. Три дні до повернення. Я намагався видалити це нагадування, але воно поверталося. Я перезавантажував телефон, але повідомлення було там першим, ще до пін-коду. І найстрашніше, тепер воно відображалося на всіх екранах у квартирі, ноутбуці, телевізорі, навіть розумній колонці. Наче весь цифровий світ – Вирішив нагадати мені. Час майже сплив. Залишилося три дні. Так було написано у моєму телефоні, на екрані, що сам увімкнився серед ночі. Повідомлення. Три дні до повернення. Я намагався видалити це нагадування, але воно поверталося. Я перезавантажував телефон, але повідомлення було там першим, ще до пін-коду. І найстрашніше, тепер воно відображалося на всіх екранах у квартирі, на ноутбуці, телевізорі і навіть розумній колонці. Наче весь цифровий світ вирішив нагадати мені, час майже сплив. Анна не спала третю добу. Вона зібрала на стінах усе, що мало мене зафіксувати. Фото, вирізки статей, роздруківки моїх відео, розшифровки моїх інтерв'ю, навіть чеки з магазину, де було моє ім'я у системі лояльності. Якщо зникнуть всі копії, Анна провела рукою по стіні, вщердь завішаній папером. Тоді станція переможе. Вона говорила швидко, нервово, як людина, що біжить від прірви і не хоче розуміти, що ноги слабшають. Я підійшов до стіни і забмер. Фотографії, які вона вчора клеїла обережно, тепер виглядали інакше. Там, де мав бути я, лишалися порожні силуети, білі плями, як вирізані ножицями. «Ні! Ні-ні-ні!» Вона кинулася до них, торкаючись пальцями, ніби могла повернути мене всередину. Я взяв її за зап'ястя. Це не спрацює. «Має спрацювати!» Вона майже кричала. «Ти ж був на цих фото!» Саме в цьому проблема. Я був. А тепер? Ні. Анна опустилася... На стілець. Тихо. Без сліз. Сльози закінчилися ще вчора. То що робити? Ти просто приймеш це? Я дивився у дзеркало навпроти. Дзеркало дивилося на порожнечу. На наступний день ми пішли в місто. Мені треба було сісти у місце, де багато людей – де мене хтось побачить, почує, згадає. Це був наш план. Якщо хоча б один незнайомець пам'ятатиме мене, станція не зможе стерти остаточно. Кафе на площі було майже повне. Ми сіли біля вікна. Офіціант підійшов, глянув на Анну. Доброго дня, що бажаєте? Вона кивнула на мене. А він... Погляд офіціанта ковзнув по повітрю поруч. «Вибачте, з ким? Ви прийшли одна?» Анна затремтіла. «Ні, він сидить ось тут, на цьому стільці!» Офіціант посміхнувся співчутливо. «Може, вам води?» Я взяв його за плече. Відчув тепло, тканину сорочки. Він не здригнувся. Не повернувся. Просто продовжував стояти, ніби до нього ніхто не торкався. Мене тут не було. Для цього світу я вже зник. Анна схопила стілець і зрушила його, щоб хоч якось показати, що я реальний. Стілець ковзнув, але дуже тихо. Непевно, наче випарувався з її рук». «Благаю! Подивіться! Він тут! Він поруч!» Офіціант підняв руки. «Пані, я викличу швидку! Заспокойтесь!» Ми втекли до виходу, поки ніхто не зупинив. На вулиці Анна дихала різко, ніби щойно пробігла кілометр. «Тебе ніхто не бачить!» «Я обійняв її!» Вона відчула мене. Її руки лягли на мої плечі, як на тепле живе тіло. «Я тут! Я є! Поки ти пам'ятаєш, я тут!» Ми повернулися додому під вечір. Анна вартала десятки вкладок у браузері, стараючись знайти навіть найменшу згадку про станцію у старих архівах, інтернет-кешах, резервних копіях. Єдина людина, про яку не стерли пам'ять, була дівчинка. Вона зникла там десять років тому. Але її мама досі пам'ятає її. І всі сусіди пам'ятають. І вчителі, і лікарі. Я підняв голову. Тобто, вона не зникла. Вона... Між. Її ніхто не бачив, але ніхто не забув. А це означало одне. Спогади сильніші за станцію. Ми поїхали до тієї жінки. Старий будинок, облізлі двері, але охайно. Жінка зустріла нас насторожено, але через хвилину запросила всередину. На стінах фото дівчинки. Усміхнена, з посичками, з котом, на дні народження. «Вона тут зі мною», – сказала мати. Спокійно, безбожелійля в голосі. Станція забрала, але не змогла стерти. «Чому?» – запитав я. Жінка усміхнулася ніжно і сказала одне речення. Бо я не дозволила забути. Анна стисла мою руку. «То можна боротися?» Мати похитала головою. «Ні». Не можна перемогти, але можна не віддавати. Пам'ять – це ключ. Фото, відео, слова. Якщо вони зникають, пам'ятайте ви, навіть коли світ забуває. Вона подивилася на мене. В тебе мало часу. Всі, хто повертаються, мають дату. Коли дні закінчуються, станція забирає. Не вбиває, просто стирає назавжди». Я відчув, як холод стискає груди. Як довго вона тримала вашу дочку? Десять років. Анна мало не заплакала від надії. Значить, і його можна тримати? Жінка погладила фото доньки. Так, але тільки, якщо хтось пам'ятає кожну секунду. Щодня, щохвилини. Якщо пам'ятає хоч не мить слабне... Станція простягає руку. Вона глянула на мене співчутливими очима. Головне – не залишатися одному. Коли ми повернулися додому, я побачив щось страшне. Мої пальці стали напівпрозорими, як дим, як скло, що розчиняється. А на телефоні михтіло. Повідомлення. Два дні до повернення. Глава 21. Наступного ранку все стало ще гірше, ніж я уявляв. Анна кинулася до кухні з ноутбуком у руках, бліда, налякана, зі стиснутими губами. «Подивись». На екрані був мій профіль у соціальній мережі. Точніше, те, що від нього залишилось. Фото зникли. Пости зникли. Коментарі стали порожніми. Моє ім'я замінила коротка фраза «невідомий користувач». Анна відкрила другий сайт. Те саме. Третій. Те саме. Навіть месенджер, де ми переписувались роками, показував лише її повідомлення. Мої зникли. Ніби я... Ніколи не відповідав. «Тебе немає ніде в інтернеті!» – прошепотіла Анна. «Вони стирають минуле, не тільки сьогодення!» Я стиснув кулаки. Рука більше не була прозорою, але місцями пропускала світло, мовсь через скло. «У мене ще два дні!» Я намагався говорити рівно, але голос ламався. Поки ти пам'ятаєш, я тут. Анна кивнула, але я бачив у її очах страх. Не за себе. За мене. Ми вирішили перевірити документи. Державний портал відкрився, але обліковий запис не пропускав. Система писала «Користувача не існує». Анна спробувала за паспортними даними. Помилка. Запис видалено. Кредитна картка заблокована. Банк не знаходив власника. Я був живий. Стояв поруч. Торкався столу. Але для держави, для системи, для всього цифрового світу я став порожнім місцем. Анна схопила телефон і подзвонила своєму знайомому поліцейському. «Привіт! Мені потрібна допомога! Перевір, будь ласка!» Вона продиктувала моє ім'я, дату народження, адресу. «Вибач, Аню, такого громадянина немає. Може, помилка у даних?» Анна глянула на мене і мало не впала. «Ти стертий з реєстру! Повністю!» Увечері ми увімкнули телевізор. Не щоб дивитись новини, щоб побачити, чи я відбиваюся у світлі, у відзеркаленнях, у предметах. Камера ноутбука ще вчора знімала мене нормально. Сьогодні лише Анну. Мій силует був розмитою тінню, яка зникає на світлі як пил, що не вловлюється фокусом. Анна схопила мене за плечі. «Подивись на мене, подивись, поки я тебе бачу, поки я пам'ятаю». Я торкнувся її щоки. Вона відчула тепло. Я був реальний для неї. Коли настала ніч, ми почули звук, який не мав бути на цій вулиці. Знайоме, важке, сталеве гуркотіння. Потяг під вікнами будинку. Анна завмерла, а я підійшов до вікна. Колія не проходила тут. Ніколи. Але дорогою вниз тягнувся довгий, сріблястий потяг метро. Без світла у вагонах, тихий, мов примара. Він зупинився. Двері однієї секції ковзнули вбік Порожньо. Але я знав, що це було не для випадкових перехожих. Не для міста. Це було для мене. Телефон завібрував на столі. Повідомлення одна день. Анна схопила мене за руку. «Не виходь, не дивись на нього, не дихай, не рухайся!» Але я дивився, тому що у дверях вагону на мить промайнув силует. «Мій!» «Точно такий самий. Така ж постава, таке ж обличчя. Мій двійник стояв у вагоні, темний, розмитий, мов тінь. І він кивнув, запрошуючи мене повернутися туди, звідки я вийшов. Я відступив від вікна». Час майже сплив, прошепотів я. Анна плакала мовчки, притискаючись лобом до моїх грудей. Я не дам тобі піти, я не відпущу. Я гладив її по волосю. Ти не повинна відпускати. Потяг стояв цілу ніч, без шуму, без руху. Коли світанок торкнувся дахів будинків, він зник, так тихо, ніби розчинився в повітрі. А на телефоні з'явилося останнє повідомлення. Повідомлення 24 години. І ми знали, що сьогодні станеться щось остаточне. Глава 22. 24 години. Цифри світилися на екрані телефону так яскраво, ніби горіли зсередини. Анна вимкнула його, поклала під подушку, але через кілька секунд екран знову вимкнувся сам. Повідомлення. 23:59. 52. Відлік ішов у реальному часі. Вперше за весь цей кошмар я відчув не страх, а злість. Глуху, важку, темну. «Вони не заберуть мене!» – сказав я. «Не сьогодні!» Анна стиснула мою руку. «Знайдемо спосіб, навіть якщо вона не договорила». Страх стискав її горло. Ми сиділи в кімнаті, оточені паперами, нотатками, фотографіями, аудіозаписами, які Анна слухала знову і знову, щоб не забути звучання мого голосу. Я дивився на годинник. 23:47:03. Кожна секунда била по скронях, як молоток. В якийсь момент Анна раптом зірвалася. Я не розумію, чому саме ти, сотні людей, зникали там за десятки років? Чому станція обрала тебе та ще й повернула? Я хотів відповісти, але слова застрягли. Ти не просто свідок. Ти щось для неї значиш. Це звучало абсурдно, але неможливо було заперечити. О 23.00 світло у квартирі стало тремтіти, не гаснути саме тремтіти, як полум'я свічки на вітрі. Анна підняла голову. Почалося. Вулиця за вікном була порожня, не чути ані машин, ані людей. Місто завмерло, і тоді почувся звук далеко, але виразно. «Щелест, дверей, що ковзають». Десь під будинком, під землею, у метрі від наших стін. Анна штовхнула мене в спальню. «Сиди тут! Не виходь! Чуєш? Ні на крок!» Я схопив її за руку. «Куди ти? Якщо вони прийдуть за тобою, я стану між». Її голос тремтів, але не страху. Ти не розумієш, я не дам їм забрати тебе. Навіть якщо доведеться, вона не договорила. Двері в коридорі рипнули. Ми сиділи завмерши. Потім другий звук. Крок. Повільний. Твердий. Той, який не належав ні людині, ні тварині. Той, який лунає у тунелі, коли поїзд давно поїхав, «Але щось іде за тобою!» Анна обережно підійшла до дверей спальні. Поклала долоню на ручку, ніби хотіла відчути дотик через метал. «Тиша!» «Потім...» «Ще один крок. Ближчий!» Я хотів сказати, щоб вона відступила, але слова зникли. Вона вдіхнула. «Я відкрию!» «Не смій!» Якщо ми просто сидітимемо, вони заберуть тебе. Я маю щось зробити. Вона рвучко відчинила двері. Коридор був порожній. Тільки світло лампи над головою мигало, кидаючи тонкі, довгі тіні по стінах. Нема нікого, прошепотіла Анна. Я вийшов до коридору, і ми обидва почули третій звук. Гул. Метро. Зовсім поруч. Під ногами здригнувся підлога, ніби під будинком проходив тонель. Анна притиснулася до мене і прошепотіла. Вони відкривають станцію. Ми підійшли до вікна. На вулиці посеред дороги асфальт зяяв широкою чорною порожнечею. Величезний отвір, що веде вниз, під землю. Ліфти, дробарки, будівельної техніки не було. Просто провал, якого не існувало кілька хвилин тому а темряви під землею пролунав звук дверей, що відкриваються. Тонке дзинь. Знайоме кожному пасажиру метро. Анна тремтіла, але не відступила. «Вони хочуть, щоб ти сам спустився». Я відчував їх. Холодні, невидимі погляди знизу. Коли ми знову почули кроки за спиною, я зрозумів, ми вже не одні». Обернувся, і погляд обірвався. У кінці коридору стояв чоловік. Високий, в темному пальто, неприродно нерухомий. Обличчя не видно, світло лампи не торкалося його, наче його силует поглинав світло. Анна стискала мою руку так сильно, що нігті вп'ялися в шкіру. То це! чоловік підняв голову, не різко, дуже повільно, як маріонетка на нитках, і сказав тим самим голосом, що я чув у тунелі. Пора повертатися. Анна крикнула ні! її голос розрізав повітря, але темний силует не змінився. «Він не може залишитися тут», – сказав чоловік тихим, але глибоким голосом. «Ви не повинні були його пам'ятати». Анна зробила крок вперед. «Я не забуду ніколи». «Тиша!» І тоді чоловік вимовив. «Ти можеш піти разом з ним!» Слова впали як ніж Анна завмерла Що? Станція прийме двох Якщо вона віддає когось назад Вона забирає когось взамін Я повернувся до Анни Ні, це не варіант Вона дивилася мені прямо в очі Не відводила погляду «Якщо ти зникнеш, я піду за тобою. Все одно!» Силует у коридорі нахилив голову. Ледь, але схвально, як рішення, якого він чекав. «Тоді ходімо!» Підлога здригнулася вдруге, сильніше. З темряви під будинком піднялася платформа станції. Рейки блищали металом. Світло ламп загорілося холодним синім. Поїзд чекав. Двері були відкриті. Чоловік у пальто ступив назад, розчиняючись в темряві. Анна вхопила мене за руки. Поки я тримаю тебе, ти тут. Поки я пам'ятаю, ти живий. Я дивився на станцію, що простяглася внизу, як паща чорного звіра. І зрозумів. Повернутися назад неможливо. Але, можливо, є інший шлях. Я обернув Анну обличчям до себе. «Послухай, є спосіб зупинити це». Вона трясла головою, не бажаючи чути. «Я не дозволю!» «Ти не повинна йти зі мною!» «І що? Дивитись, як ти зникаєш, як світ стирає тебе по шматку!» «Я не витримаю! Я не переживу!» Я поклав її долоню собі на серце. «Ти повинна жити! Ти єдине, що тримає мене в цьому світі! Якщо ти зникнеш, я зникну теж! Просто швидше!» Вона заплакала вперше за всі ці дні. «Я не відпущу!» «Я знаю». Я притиснув її до себе. Але є тільки один спосіб не дати станції забрати нас обох. Вона підняла на мене погляд. «Я піду сам!» Анна закричала, схопившись за мене. «Ні, ти не маєш!» Я поцілував її лоб, щоки, губи зі смаком солі від її сліз. «Я повернусь!» «Ти не повернешся! Вони брешуть!» Всі, кого вона забирала, не приходили назад. Ні, я повернувся один раз, значить, зможу ще. Я відступив на крок. Анна впала на коліна і схопила мою руку. Прошу, залишайся. Я дивився їй у очі довше, ніж жив коли-небудь. Я залишуся. Якщо ти будеш пам'ятати мене щодня, що секунди. «Я буду! Я клянуся! Я не забуду!» Я розтиснув її пальці. Вона кричала, але я йшов. Кожен крок вниз важчий за попередній. Світло станції мерехтіло, повітря пахло пилом і холодом. Я увійшов у вагон, двері зачинилися, Анна била кулаками по склу, плакала, благала, кричала моє ім'я та поїздрушив. Тиша поглинула все. Тунель ковтав світло. Стіни змивалися, як розмиті акварелі. Я зник. Але останнє, що я почув перед тим, як темрява закрила мене, було її шепіт. Я Пам'ятаю. Темрява не була чорною. Вона мала густий синій відтінок, як нічне море, де світло не доходить до дна. Я не падав і не йшов. Я просто був, зависнувши між рухом і зупинкою. Спочатку подумав, що помер. Але смерть не має звуку. А тут був звук. Гул рейок, шурхіт металу об метал, дихання стін, які рухались. Потяг йшов, хоча я не бачив його. І раптом спалахи світла. Короткі, болючі для очей. Вагон повернувся. Я сидів на сидінні, але не відчував ваги тіла, наче я став частиною повітря. Дверей не було, вікон не було, лише нескінченний тунель. А тоді хтось сів поруч. Погляд боковий, але я знав, це людина. «Ти повернувся», – сказав голос. «Я обернувся». Поруч сидів хлопич років двадцяти, худий, зі зламаними наушниками на шиї. Обличчя сіре, як попіл, Очі порожні, як розбиті ліхтарі. «Хто ти?»